Bon, beraz ez da baida hainitzen uh, ondotik erabakidugun kantua. Guretzat irabazlea Petra Gotaineko batman da. Eraz aian de Echeverri et eta da... Xavi Dupuy. Gores benak! Txalok zuai! Zuzi guztem, nahizuak txalotzen du. Nahiz eta hala zinez ez da baida. Tinko zen, eh? Bai, tinko zen eta zaila izan da erabakia erabaki hartza. Zer zuten bestiak baino keiago. Landuago, landuago Seatzago, Aberatxago... Eta... Bueno, den apixca bat geillo, mas que en fina.